Ràdios, l'initat, ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Pella! 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores! Ràdios, l'initat, ve a 91.6 FM el director general de la Policia Nacional, Ignacio Cusidor, va revelar ahir a Lleida que Catalunya concentra un 33% de l'activitat desenvolupada per bandes de crim organitzat al territori espanyol. Catalunya, juntament amb Madrid i la Costa del Sol esdevé un dels principals focus a aquest tipus d'actuació criminal a escala estatal. Cusidor, que va cloure una jornada sobre delinqüència econòmica i frau fiscal a Lleida, va assenyalar que el principal per àmbit en què treballen aquests grups és el tràfic de drogues, però va matisar que lentament està emergint una delinqüència organitzada que se centra també en l'àmbit econòmic mitjançant el frau, les estafes i en el tràfic tràfic d'éssos humans. El director de la Policia Nacional va remarcar que set de cada 10 bandes de crim organitzat a Catalunya emprenen estructures comercials o empresarials legals per tal de cometre aquest tipus d'activitat criminal. En conseqüència, i tal com va assenyalar ahir Cusidor, es tractat d'un crim assentat i especialment danyí i que a Catalunya actua en un 14% més que la resta de l'Estat. L'any passat el crim organitzat va disminuir en un 10% a escala estatal, però a Catalunya va augmentar en un 6,5%.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 Ahir dimarts i al Centre Ccívi del Bon Pastor es va, va realitzar un nou consell de Barri del Bon Pastor, en què es va parlar de dos temes concrets: Per una banda, el tema de la mobilitat, però també un tema que quedava pendent d'altes sessions, com és el de la reforma de la tercera fase de les Cases Barates. Hem de dir també que la convivència en les comunitats de veïns de la Trinitat Vella es farà palesa avui. L 'Espai Via Marcino, al carrer Via Marcino, número 75, us ofereix avui a les 7 de la tarda una sessió informativa amb el nom La Convivència en les Comunitats de Banys de la Tritat Vella. Un tema del qual us vam parlar i en aquest programa i del qual us en farem balanç el proper divendres. I la notícia del dia, no podem començar d'altra manera que dir que Martí Cifuente substitueix ja a hores d'ara, a Patx i Salines, al Narcís Sala. El Sant Andreu i Patxi i Salines van acordar ahir la rescisió del contacte que els unia fins a final de curs. El conjunt andreueng va estar negociant durant tot el dia d'ahir la rescisió de l'entrenador basc després dels últims partits, que han tensat massa la corda. El tècnic del Rubí, Martí Cifuentes, és l'escollit per ocupar la banqueta quadribarrada fins a final de temporada. El tècnic Sant... Cugatenc ja va comunicar al Rubí la decisió de marxar i el club Ballasar no ha posat impediments a la sortida del que fins ara era el seu entrenador. Tot i això, la decisió d'abandonar de l'equip Vallesà no arriba en el millor moment per l'entitat i era il·lusionada amb la possibilitat de disputar la promoció d'ascens a segona segonament. El Sant va decidir canviar d'entrenador a causa de la darrera mala ratxa que ha enfonsat l'equip i que l'ha situat molt a prop de la zona perillosa, a un punt de la promoció i a quatre del descens directe. La decisió ha estat meditada perquè l'entitat fa alguns dies que contacta amb entrenadors per si decidia fulminar Patx i Salines. El punt d'inflexió va ser el darrer partit a casa en què els eh, doncs, quadris van caure per la mínima contra els Reus i l'afició va esclatar contra del, del seu tècnic, sempre acusat de ser massa defensiu. De nou, diumenge passat, una derrota contra el Llagostera va, va agregojar la crisi dels andreuencs amb una victòria en els últims 11 partits. Doncs ja ha signat la sentència de Salines, que torna a marxar amb un bagatge molt discret de Catalunya. Abans, a la temporada 2004-2005, amb la Gramenet, el tècnic no va poder evitar la promoció de permanència a segona B, tot i que els colomencs els van salvar. Martí Cifuentes serà el nou entrenador del Sant Andreu i tindrà l'oportunitat d'entrenar en solitari en la segona divisió B després d'haver-ho fet com a entrenador adjunt, ajudant al Sabadell al 2006. La trajectòria de l'entrenador bellesà al capdavant del Rubí ha estat el principal aval perquè els andreuencs es fixessin en ell. En el seu primer any com a preparador a tercera divisió ha portat un equip amb un pressupost discret a competir amb els millors de la categoria. Tifuentes doncs, deixa el Rubí amb l'objectiu de la permanència solida, 46 punts, i tercer en la taula classificatòria a només dos punts de diferència del líder, que és l'Europa. I ara parlem d'altres informacions, ens doncs n'anem cap a la Sagrera, perquè ha estat ajornat, el, tal com ja us informava maic, eh, el desallotjament de la ONG La Finca. Els membres de l'associació La Finca, les Sagrera, es van quedar gelats quan fa només uns dies van rebre una notificació judicial amb una data per al seu desnonament, el dia 11 de febrer. És a dir, aquest dimarts, a l'entitat que fa l'hora de centre social i cultural per als veïns del barri i de recurs per a persones sense llar, on tenen un punt per dutxar i recollir roba neta, asseguren que no van rebre mai la denúncia. Finalment, aquest desallotjament s'ha ajornat fins que resolgui el jutge el recurs. Segons l'ordre de llançament, es va entregar el 27 de desembre, amb la qual cosa no es van poder defensar. Demanem el nostre dret a defensar-nos, que es torni a celebrar el judici, i puguem explicar la nostra versió. Nosaltres sempre hem pagat el lloguer, ho podem demostrar, tenim els resguards de les transferències. Tot això ho assegura Eugènia Sobrino, que és una de les activistes de l'entitat molt arrelada al barri, malgrat que només fa un any que hi és, armada amb centenars de fulles, amb la documentació que els agradaria donar al jutge. Marcó, el president de l'agrupació, resumeix els fets. Nosaltres vam venir responent a un anunci en què s'oferia un local de 400 metres quadrats per 800 euros. El local estava totalment abandonat, ja que feia 15 anys que estava buit. Vam pactar una rebaixa i pagar 700 i amb els dos primers mesos gratis perquè fessim nosaltres mateixos la reforma. Després dels dos mesos i que fessim tota la reforma, ens van trobar en què el contracte només parlava de 226 metres. Ens van dir que era per un tema d'escriptures, però que no passava res, fins que vam descobrir que la meitat del local no pertany a la persona que ens enlloga, sinó a un banc. Ens van sentir enganyats i llavors, no abans, vam començar a pagar la meitat, ja que només ens van llogar la meitat de l'espai. Allà van començar els problemes. Segons s'indica, en la citada d'ordre de desnonament, per aquest dimarts van rebre la denúncia el 27 de desembre, cosa que ells neguen. Si haguessin rebut la denúncia, ens haurien personat per recórrer. De fet, estarem, estem preparant una denúncia a nosaltres contra els propietaris per estafa, afegeix el president d'aquesta entitat. En l'espai ofereixen classes d'anglès, de castellà, de música, d'intercanvis de coneixement i reparteixen menjar calent un cop per setmana entre persones que viuen al carrer tant a la Sagrera com en altres punts de la ciutat. En pocs dies, des de que coneixen l'ordre de desnonament, han reunit 500 firmes a change.org per intentar parar-ho i guanyar temps per donar la seva versió dels fets al jutge. Hem reunit nombrosos testimonis de veïns que no tenen res a veure amb l'associació que declaren que el local estava tancat aquell dia de desembre quan se suposa que vam rebre la denúncia. Insisteix sobre i no. I continuem parlant del moviment Ocupa, perquè la Gordíssima a Sant Andreu s'enfronta a un ordre de desallotjament. La Gordíssima ha rebut una ordre de desallotjament que en posa en perill la continuïtat. Es tracta d'un edifici ocupat que es fa servir com un centre social. Els diversos col·lectius que hi participen asseguren que hi realitzen diversos tallers i ofereixen serveis als veïns. Vista aquesta situació han decidit engegar una jornada reivindicativa per mostrar el que fan al barri. Els membres de la Gordíssima, la Gordi, com li diuen, han rebut aquests dies una ordre de desallotjament de l'edifici. Això suposaria... ...la desaparició d'aquest espai cinc anys després de l'ocupació. Els col·lectius que hi treballen s'han mostrat contraris al tancament... ...i han organitzat una jornada reivindicativa al carrer... ...per mostrar tot allò que fan. Els membres de la Gòrdia asseguren que aquest edifici... ...és de propietat privada i feia més de 12 anys que estava abandonat. En l'actualitat està autogestionat per prop d'un a desenada col·lectius... ...que ofereixen tallers, xerrades i assessorament en àmbits... ...com l'habitatge, la salut, l'educació o la cultura. I properament hem de dir que els membres de la Gordi es reuniran en assemblea per veure quines accions reivindicatives engeguen a partir d'ara. També valoraran si emprenen alguna acció judicial contra l'ordre de desallotjament. I un últim punt, abans d'acabar aquest primer repàs de notícies, ens porta novament cap a la Sagrera perquè avui es realitza el Consell de Barri. Avui a la set de la tarda i al Centre Civil La Sagrera de la Barraca, al carrer Martín Molins, número 29, hi haurà un nou Consell de Barri de La Sagrera amb el següent ordre del dia. La benvinguda tradicional al Consell de Barri, després es parlarà de les obres i el monument a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, del Pilar de l'Aigua i els Entorns, també es parlarà del Centre Civil de La Sagrera i finalitzarà aquest Consell de Barri amb el torn obert de preguntes. Molt bé, doncs d'aquesta manera notres que realitzem aquest programa doncs comencem amb aquest espai i el que fem ara mateix doncs és escoltar una mica de música i tornar tot seguit amb més informació. Fins ara! sola, cada dia en algun lloc puja el tren de mitjan Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs dir-vos que ahir dimarts es va realitzar un nou Consell de Barri del Bon Pastor i per parlar-ne doncs tenim a l'altra del telefònica de la un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Bon Pastor com és el senyor Josep Maria Faldo. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, es van tractar diferents temes, suposo que el més important seria el de la mobilitat, no? Sí, allà va ser el més el que va destacar més. Bueno, hi havia altres també sobre les cases baixes, les mm. eh, cases barates, que també va ser molt important, sí. Mm -hmm. I tema de el tema de, de mobilitat, mobilitat, què podem dir? De, sí, el tema de mobilitat, a veure, aquí tenim una demanda de un temps, del dels que els autobusos arribin fins als ambulatoris uh -huh. i ja vam aconseguir que l'11 passés pel coab de, de les casernes, perquè era molt important perquè les, el coab de les casernes uh -huh. no, no tenia cap autobús i llavors eh, diferents associacions de veïns la, també la unitat d'ella uh -huh. doncs vam demanar que l'11 passés per davant del coab i això es va aconseguir en canvi volíem que que el, el nit bus uh -huh. que passa pel carrer, a, a, no sé, a pocs metres del... a, a, a dos carrers més cap allà del Quab, uh -huh. canvies un, el recorregut i passes pel Quab per donar servici de nit, no? les urgències de nit. I uh -huh. això és una de les coses que, que demanem i que l'Ajuntament no, no, uh -huh. no ha resolt encara i seguim insistint. Això és, això, és, això és important, no?, perquè el fet que passi l'autobús a la nit i que vagi directament cap al coab, això pot facilitar i pot atreure'ns molts mal de, de sobre, no? Molts, molts. Mm. Cal pensar que el subsanitari un altre semblant, que és el de les cotxeres de, de Borbó, passen mm. dos de, de nit i quatre de dia, vull dir que ja estan moltes en comunitats, en canvi aquí el L'Ajuntament no va preveure en cap moment que passessin autobusos. No. I clar, les associacions de veïns del, del, del voltant, com nosaltres i l'activitat deia, vam insistir i seguim insistint en aquest tema. Mm. Alguna cosa hem aconseguit, és dir, la gent pensa que si, si, que no, no s'aconsegueix mai res. No, al contrari, és a dir, si, si ens movem aconseguim coses. Mm. Ara ja passa l'11 per davant de la porta del 4 cal seguir insistint perquè passi el busnit. Uh -huh. Que per això estan a l'associació de veïns, no?, per fer pressió per tal que aquests temes es vagin solucionant. Clar, aquestes coses s'han de resoldre perquè és donar servei a, a, a un sector de la població que, ten molt, que tenen problemes amb la mobilitat i, i és important, és important. Mm -hmm. Després també hi ha el tema de la tercera fase de les cases barates, no? Sí, però on cau no que busques que, que, que sí. la, la, la, la posició de l'ajuntament i la nostra és molt diferent. Mm. A 8 i al Autobús que de la nova serfa ortogonal, amb Exacte. la mm. d'acord totalment amb la serfa ortogonal, que no és Una cosa que amb això este totalment d'acord uh -huh. i fa molts anys que demanem que això és agi i dir que no. Uh -huh. Però a l'ac 8 quan fan fa les ortogonals no parlen amb els veïmns. vor l'ajuntament al no parva amb els veïns, el deixa al centre comercial uh -huh. a uns 12 metres de la parada del metro. demanve a l'ajuntament és que volem que l'ac 8 arribi a la parada del metro de Bon pastor uh -huh. perquè és una manera de comunicar més, els usuaris del transport públic, i si el transport públic està ben comunicat, doncs hi ha més usuaris, si hi ha més usuaris, hi ha més diners, vull dir, recauden més. No fer-ho és mm, tenir una poca visió de, de, del, de que, del transport públic, és, mm. molt poca visió, no, no comunicar la xarxa ortogonal, l'atbuit amb una parada de metro, com és la de bon Pastor, que arriba amb dues línies, la 9 i la 10, uh -huh. tota la gent que ve de Badalona i Santa Coloma, a veure, uh -huh. és, és una cosa que no s'entén, no s'entén. Eh? No uh -huh. Si li preguntéssim uh -huh. algun uh, estudiant de, de, de, de geografia de, de, de la universitat, diria que és una bogeria. sí. Uh -huh. De fet, el que s'hauria de trobar és un facilitatge cap als veïns, no? que els veïns tinguin la possibilitat de poder escollir si agafen aquest autobús o, o, o opten per una altra opció, no? Ah, però és que comunicar una línia d'autobús amb la línia del metro és fonamental. Sí. Vull dir, la gent surt de del metro i pregunta com anar al centre comercial i no hi ha... I, doncs, si posa l'autobús, acosta l'autobús allà tindrà més usuaris, el, el, molta més gent, que, perquè es, es serà còmoda Precisament la xarxa ortogonal està pensada amb aquest, amb idei, amb aquest criteri, mm. que les línies es creuen perquè la gent pugui baixar d'una altra i que l'enllaç sigui molt ràpid perquè això beneficia al transport. Mm. Doncs no entenem com els criteris que s'apliquen a, a la xarxa ortogonal no s'apliquen entre un autobús i un, una línia de metro. Això no, no li no hi cap a... a, a des del, del coco de ninguna persona vull dir, és ah, una, cosa, una cosa que no té sentit a més a més, des del punt de vista social dona un servei molt important dir, uh -huh. és econòmic i es, es dona servei social, uh -huh. no s'entén i l'Ajuntament no, no, no està per la labor vull dir, no... suposo... Vegada... Sí. Sí, suposo que hi alguns dels veïns que hi havien presents en el Consell de Barri van dir alguna cosa i el districte doncs eh, com sempre amaga, amaga la mà, no? No, el, el districte el que fa és que en comptes de portar els mm, consells de barri polítics, dic, sí. algú que pugui decidir a la, de, de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor sí. Freixedes, que és el responsable de mobilitat o, o un altre càrrec més important, el senyor Forn, algun que pugui decidir, doncs envia tècnics que, que, que no poden decidir però, aquesta gent bé a, a explicar el que li diuen que han de fer però mm. a veure, el que nosaltres volem ja fa temps que ho reclamem és parlar amb polítics que puguin decidir mm. i que ens expliquin ells com és que no en, en, enllaçen l'autobús en amb la, en la parada del, del metro de Bon Pastor això és el mm. que volem i no portem ja any, un any i pico demanant-ho i no hi ha manera no hi ha manera de que l'Ajuntament porti un polític que mm. pugui decidir i això és el que li reclamem al districte. Mm -hmm. Doncs esperem que aquest tema vagi endavant i que finalment doncs, es trobi una solució al respecte, no? Clar, sí, nosaltres seguirem insistint, vull dir les coses, ja nosaltres estem a... acostumats a que s'aconsegueixen si et mous, i si no et mous, doncs, mm -hmm. <ríe> doncs <ríe> no s'aconsegueixen. Tens doncs no. no. Sí, això és una cosa ja ben, ben seguda. Ara, si parlem de la tercera fase de les cases barates, això com està? Bé, molt bé, és a dir, hem anat aconseguint coses importants, eh? Des de la situació de fa un any i mig fins ara, per això, gràcies a l'empenta de la gent del barri, les coses es van aconseguint. Es va aconseguir que la tercera fase tingués tres blocs, estarà a punt de començar el tercer, a punt de començar, falten detalls, vull dir cal que s'acabi de signar el conveni amb el, de, amb el Banc de Santander, uh -huh. que falta la signatura només, però el compromís ja hi és, vull dir que això està al caure, molt uh -huh. bé. I per altra part, tota la gent que encara s'ha de quedar vivint a les cases, uh -huh. com les, la, les, la, la situació de les cases està cada vegada de més, uh -huh. doncs els hi havíem demanat a l'Ajuntament, ja fa temps també, uh -huh. que hi hagués un pla de xoc per... per per cobrir mm, problemes principals com són, per exemple, el clavegueram, que és un desastre perquè és molt vell, és molt antic mm -hmm. i tot el que fa tot, tot el problema de les humitats que al barri del Bon Pastor com estem a la vora del riu Clar. doncs són molt importants mm -hmm. i bé havia un compromís de que hi hauria un pla de xoc per fer front a això i mm. finalment hem aconseguit que l'Ajuntament fossi un pla de joc per, per, per, per, per afrontar aquests problemes. Ja, molt bé, que... estem contents d'haver-ho aconseguit i realment és un, és un èxit, és un èxit, molt, molt contents. Que això es posa en marxa ara, no? I continuarem d'abans. Sí, des de primer, primer de gener ja comença a funcionar això. Allí uh -huh. ho van anunciar i molt bé, vull dir la, la veritat és que és el que esperàvem aconseguir. Uh -huh. I després, en el torn de paraula, es va dir alguna cosa així concreta? A veure, és que el, el Consell de Barrí és uh -huh. molt... Molt curt. Com tant tantes temes, uh -huh. no es fa molt llarg. Llavors, uh -huh. es, es, es va demanar que tot el que era l'actuació amb les persones de la tercera i la quarta fase, uh -huh. concretament la gent que ha de passar, la gent que no ha de passar tot això, que es fes una altra reunió a part amb el patronat i que, com sempre, s'ha fet fins ara, el patronat convoqués amb cartes a totes les persones afectades de la tercera i la quarta fase convocar-los a una reunió per explicar concretament el, com es fa el traspàs de la tercera a la quarta, diguem, la gent que queda a la tercera a la quarta, com van els pisos nous, en quines mm -hmm. condicions... <coughs> Bé, bueno, ja es va dir alguna cosa, es va concretar com estan els nous pisos que hi haurà ara? Bé, no, no és dir, els nous pisos van tirant es van construint. Uh -huh. i, el, i, el, I el tercer, aquest que sí. els costava tant fer, doncs ja el, vull dir que es posarà en marxa uh -huh. tan aviat com siguin el, el, el, el conveni amb el, amb el banc de Santander. D'acord. Doncs et passo a la meva companya, Susana, que té alguna pregunta també per fer. Hola, Gràcies. bon dia. Bon dia. Perdó. La setmana passada justament parlava no del present i del futur, de bon partó sinó del passat. Del passat amb sí, aquesta sí. iniciativa de recollida de fotografies del dissabte mati, com va anar eh, aquesta recollida? Bé, força bé, força bé. Vam recollir moltes moltes fotografies i aquesta setmana encara es poden, amb la gent que les vulgui portar, encara pot passar per la biblioteca em sembla que és de 6 a 9 o de 6 a 8, no recordo exactament l'hora, a partir de les 6 i allà la seguirem recollint tota, tota aquesta setmana. Uh -huh. Sí, en, sí, molt uh -huh. bé. Han calculat més o menys quan porten, quants documents, quantes fotografies porten recollides ja? No sé, moltes, moltes. No, no, no, no s'ha calculat, no, de, de bo que no, però moltes, igual són 600, 700, 700 o, o més. Doncs no n'hi do, doncs. Sí, moltes, moltes. Molt, Els molt veïns d'ahir, les veïnes del Bon Pastor, s'han sentit... animat, eh? Sí, és el que passa que el, el, tenim un, el mirall del baró de Víber, que es va fer fa temps el mural aquell, el del sí. País de Santa Coloma, on s'explica una mica la història del barri, i a més a més va ser en participació dels veïns, sí. doncs nosaltres hem volgut eh, seguir aquesta... Aquesta la, la seva manera d'actuar, la seva okay. manera de fer, i, i ens va semblar molt interessant i la vam impulsar, l'estem impulsant. molt uh -huh. bé. La veritat és que és molt, molt agradable. Me cal incentivar els veïns de que col·laborin amb el seu barri, no? Això sí. sí, i de, de, de, de, també de trobar la manera d'explicar què és el Bon Pastor a la resta de la ciutat. Això és important, perquè uh -huh. de vegades de barris com el Bon Pastor i altres, no?, mm. doncs té una imatge no gaire bona, no?, mm. i donar una imatge del, del que ha sigut i del que estem fent és una cosa molt positiva, molt positiva perquè per tothom, per la gent del barri perquè té una sensació d'identitat molt important, però mm. també per la gent del, de la ciutat perquè realment coneix que és una cosa, no de, i es, es, fugint una mica dels tòpics, que sempre et col·loquen d'aquests no? tòpics que t'hi ha barris com Bonpastó o la Trinitat Vella, sí. sabem de que els tòpics aquests que et col·loquen l'etiqueta a l'esquena i, i, i és molt costa. difícil treure-la. Exacte, sí. costa treure-la, sí, sí. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més... No, moltes gràcies, donar-vos les gràcies per, per aquest espai de, mm. de, de poder explicar que que es fa el bon pastor. <ríe> mm -hmm. Doncs continuarem amb aquesta tasca perquè crec que val la pena que els diferents barris de Sant Andreu doncs, es donin a conèixer a través de, de les zones i que no només es donin a conèixer dins el que és el districte de Sant Andreu, sinó que es donin a conèixer també a, a la resta de la ciutat i, i, i de Catalunya, si pot ser, no? <ríe> doncs si ens voleu escoltar bé, diem als nostres oients que si ens volen escoltar per internet ens poden escoltar a, a, a, a, a qualsevol punt de Catalunya a qualsevol punt del món i que nosaltres doncs, des d'aquí doncs, continuarem parlant dels diferents barris doncs, Molt bé, doncs Josep Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquests eh, tràmits, aquestes solucions que s'han de buscar per a aquests temes, doncs, que es trobin eh, el més aviat possible, no? Molt bé, molt bé, sí, esperem, esperem. D'acord, doncs moltes gràcies. Adéu, que vagi bé. Bon dia. Déu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Josep Maria Faldo, que pertany a l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Bon Pastor, al qual doncs, ahir va realitzar aquest nou Consell de Barri, en el qual doncs, es van trucar, ens van tocar en diferents temes i els veïns també hi van poder participar. El que fem ara mateix, doncs una petita pausa i atenció perquè ara intentarem tocar el tema del dia això serà en dos o un minut, vinga, fins ara Petites paraules me despuen i estic perdut entre ses fues he dibuixat un camí verd i romaní. Quatre fanals per si tornaves de nit. Aquí baixes no he canviat, a les butxaques hi tinc forats. Vigilant desastre, s'ha sortit d'entre els teus cabells, Sempre havia pensat que eres un neus. Ja no tens por de morir, seré sapós que fas camí. Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs la notícia del dia és sens dubte que el Sant Andreu i Patx i Salines van acordar ahir la rescisió del contracte que els unia fins a final de curs. És a dir, no arribat encara al final de curs, però el Patx i Salines ja és fora. Doncs parlem amb el cap d'esports d'aquesta casa, el senyor Gabriel Pérez. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, com ha anat tot això? Perquè avui ens hem trobat de cop, de cop i volta amb aquesta informació i suposo que molts oients i moltes de les persones que ens estiguin escoltant en aquests moments voldran saber què és el que ha passat eh, realment, no? Bé, primer realment, eh, tot i que oficialment el grup parla d'acord per rescindir el contracte, eh, el que és això és simple i llenament una destitució. Uh, feia, i, i no deixa de ser la crònica d'una mort anunciada feia moltes setmanes que Pat i Salinas havien perdut qualsevol feeling amb l'afició uh, de fet a l'hora de ser fitxat va ser una aposta gairebé unipersonal del propi president Manuel Camino no compartida i per gairebé ningú de la directiva tot i que evidentment que hi manes el president i va ser acceptada Uh, la primera part de la temporada va anar més o menys bé fallava que l'equip a fora de casa però es mantenia ferm a casa i a partir del novembre quan comença a fallar també el Narcís Sala i tot i la celebració de la Copa del Rei tot i la classificació fins al setembre final tot i l'eliminatori amb l'Atlético de Madrid en lliga l'equip poc a poc, poc a poc, poc a poc s'anava costant a la zona baixa i s'anava costant a la zona de descens que és on està ara a un punt de la promoció del descens a 4 del descens directe Mm. Uh, i bé, la setmana passada tot i que um, es va fer molt l'amagat, el club ja començava a buscar substitut i la derrota amb el llagostera del diumenge, a més amb una, amb una vegada més un plantejament molt defensiu, molt conservador, molt poc uh, alegre per part de Patx i Salines ha acabat de detonar tot mm. el propi president ja el reconeixia fa dos setmanes, fa dos diumenges amb els micròfons de Ràdio Titapella que no compartia moltes decisions d'entrenador, que no li agradava l equip de, el joc de l'equip mm. i tot era, doncs, un contacte, faltava lligar això, lligar la recessió del contracte a... Ah, s'ha fet, ahir es va fer, es va acordar, uh -huh. doncs, la sortida de Patxi, la sortida també del seu segon i del seu preparador físic, i l'arribada del nou entrenador, un home molt jove, 31 anys, té i Fuentes, uh -huh. que fins ara entrenava al Rubí de tercera divisió, tot just, de fet era el seu primer equip, entre cometes, o no professionals, sinó del primer equip Diguem-ne pròpiament dit, fins ara havia entrenat algun juvenil, com per exemple el del Terrassa, eh, havia estat en equips eh, internacionals, també en categories inferiors, de l'Àgex i del Milwaukee anglès, mm -hmm. i estava eh, fa quatre temporades que estava al Rubí, tres primeres com a entrenador juvenil, però compaginant aquesta tasca amb el segon entrenador del primer equip, i el passat mes de juny eh, la directiva Vallèsana va decidir donar-li l'alternativa i, escolta, fes en càrrec del primer equip, i ho ha fet amb un resultat excel·lent. El rovi un equip que lluitava en principi per la permanència de tercera divisió, es troba situat a la mateix en tercera posició a dos punts del líder de l'Europa i deixar l'equip, doncs, ell mateix ho reconeixia, o ho explicava ja al Twitter, que deixa l'equip amb la permanència garantida i amb opcions de disputar la promoció d'assets i que no podia, no podia refusar una oferta esportiva irrefutable com era el Sant Andreu. Per tant, eh, es, mas, es concreta al relleu, un relleu doncs, que molts, els que en teníem una miqueta, això no ens sorprèn en el sentit que es veia des del primer moment que Pati Salinas arribava al Sant Andreu amb una certa aureola de mediàtic, amb una certa aureola de, de gran entrenador que no es mereix, i que no li va bé a un club modest com és el Sant Andreu. De fet, ja des del primer moment hi havia molts dubtes. Uh, un fet significatiu, Pati Salinas, és anunciat el mes de juny, però no es presenta a Sant Andreu a treballar fins dos dies abans de començar els entrenaments. La plantilla gairebé la fa la confecciona el director esportiu, el mm. vicepresident esportiu, amb algun cas surrealista d'algun jugador que en un moment donat se li ha paraula renovació i dos dies després Pati Salinas... Uh, diu que s'ha ha repensat i que el nou gol d'equip, com és el que ha fet que, que al final, al mes d'agost, ha de buscar-se la sortida perquè veu que no hi conta per res. Mm. Mm, tampoc ha tingut bones relacions amb els jugadors. Jo evidencia per, segurament la marxa de Francis Ferron i encara més un tuit, una piolada que feia ahir Boris Garros, un davanter que va estar a la primera volta, que gairebé no va jugar i que ahir, uh, en un, una piolada molt significativa, posava el temps posa cadascú al seu lloc. Bonís Garros està ara titular al Prat. Mm -hmm. Sí, de moment, evidentment, també assegurava. Per tant, eh, es evidencia que Patissalines no s'ha adaptat al Sant Andreu perquè al Salandreu, entre altres bandes, no havia d'adaptar a Patissalines. Ah. I això mm, doncs, mm -hmm. ha acabat petant. La gran, el gran moment d'explosió de, de, de, de, de, total és aquella roda de premsa el dia de la victòria contra el Constàncio amb Patissalines carrega contra gairebé tothom, contra la premsa, contra, sense dir ningú, no, però sí, contra molta gent dient que s'està en fum, que no es pot parlar de quan bueno, ningú parlava de sens, ningú parlava de disputar la promoció, sinó que el simplement el que s'estava reclamant és que l'equip havia de donar una millor imatge. Mm. I la roda de premsa va ser bastant tensa en aquell en aquell dia, i és una mica el que acaba de... A partir justament d'aquest dia és quan l'equip ja no anava gaire bé, ja havia començat a, a fallar, però quan S intensifica aquesta mala sensació d'equip de que ha acabat derivant en això, en aquesta destitució, reitero, destitució, és a dir el club mm -hmm. el destitueix, no és que Pati Salinas vulgui marxar i arribar no, el fa fora, que quedi clar mm -hmm. perquè moltes vegades s'intenta amagar, però quan hi ha un canvi d'entrenador el 99% de vegades és perquè no està fent bé la seva feina el club, l'equip no està cumplint els objectius esportius i això és el que està passant amb el Salam Reu per tant el que podríem dir és que es tracta d'una crònica d'una mort anunciada. Cor correct sí, sí. uh -huh. No va començar gairebé patx salines perquè ja dic la sensació aquesta d'aquell mes de juliol on, no es, on està fora de Barcelona, on gairebé totes les gestions per definir la plantia l'est fa de fer direct al dissepresari esportiu Juan Carlos Campos uh -huh. arriem amb aquest cas de Neskens, per exemple, com un moment més essencial, a uh, arriba i comença la cosa una mingueta on doncs sembla que es normalitza, però de seguida uh, a més amb resultats bons a Calna Fissala, amb la classificació per la Copa del Rei, que il·lusió una mica la afició, si sí sigues cert, però fora de la casa de l'equip va fallar, fora de la casa de l'equip dona imatges bastant tristes. Un altre detall important, un altre detall important i és que uh, dies on l'equip ha jugat molt malament, on es veu que l'equip uh, no ha estat avalsada, on, on l'equip fa mal els partits, el discursar a la roda de premsa és totalment a, allunyat de la realitat, és a dir, bé, moltes vegades Pati Salinas ha vist partits que quan es, els està definint la roda de premsa, ningú, ningú entén què, què està dient perquè mm. ni, diu, aquest home ha estat en un altre camp mm. I, sí, sí. I, i, i això passava en el 80% de les, de les vegades, de fet, al mm. passat diumenge, sense anar més juny, o, o fa dos diumenges amb el nàstic, Pati Salina sortia a la roda de premsa i d'un partit on el Nàstic havia gaudit no sé quantes ocasions de gol i no havia guanyat perquè, bàsicament, els seus davanters havien tingut en cert, Pati parlava de partit equilibrat, de partit on el Sant Andreu havia tingut les seves opcions, clar, escolta, quan l'equip rival t'ha ajutat no sé quantes vegades s'aporta, el teu porter ha tret uh, vàries i els davanters rivals han fallat ocasions allò, uh, infallables, um, i tu l'únic que pots agafar és un gol en fora de d'això que t'ha mal assenyalat, però que t'han anul·lat, home, mm, clar, és que hi gent de premsa moltes vegades i ho dic jo que he estat moltes hores de premsa al·lucinava amb les explicacions de Pat Gisadina això què vol dir? que no només mm, no dona la sensació de que, de que bé, que, que l'equip va malament sinó una altra cosa és que mm. per l'explicació que dona la sensació és que per el cos tècnic l'equip no va malament mm. o sigui, clar, i això segurament també és un altre motiu de l'exclusió, d'aquest allunyament de la veritat d'aquesta creença de que Continuem fent les coses de que es continuarien fent les coses com s'estaven fet, de que tampoc es buscaria cap canvi, no. per part al cost tècnic. D'acord, doncs, Gabi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i fer-nos arribar aquesta notícia. Suposo que a través de l'equip d'esports d'aquesta casa doncs, anirem coneixent el desenllaç de tot tots aquests esdeveniments que s'han donat de cop i volta. Bé, el desenllaç s'ha conegut ja aquest matí, el club ha fet oficial el fitxatge de Martí Cifuentes, ho podeu seguir a la nostra web, rtvsports.webnode.es. Uh -huh. uh, demà, presentació oficial, una de la tarda, Uh, del nou entrenador. Avui, de fet, ara mateix, uh, ja està coneixen la seva plantilla, la seva nova plantilla, ja està a les instal·lacions del Narcissala, per tant, cada que cal veure, doncs, esperar que el debut del nou entrenador proper diumenge contra el Levant, 12 del matí amb Narcissala, que sigui importantíssim contra un rival directe, un dels equips que es troba a la zona de Sens. Tot el que no sigui guanyar complica, fica el Sant Andreu gairebé a l'abisme, Uh, per tant, esperem que faci bo aquella dita d'entrar una victòria segura perquè és una victòria necessària que mai. Doncs sí que seria interessant demà a la UNA que poguessin connectar i poder oferir aquesta presentació del Martí Cifuentes al Narcís Sala perquè, bé, se suposa que aquest Martí Cifuentes és el que ha d'aixecar l'equip i donar-li empenta i força per continuar doncs, la seva trajectòria i que no hagi de trobar-se en zona de perill, no? Sí, de fet, és una aposta més a l'estil Campos, més a l'estil vicepresident esportiu, més a l'estil Piti, per entendre'ns, que no passa una aposta a Camino. En aquesta ocasió és un tècnic jove, de trajectòria curta, però del qual, ja et dic, en... ahir tota la informació que ens arribava i que abans va permetre a la web anunciar el fitxatge, Uh, s'arribava des de Rubí i ens parlaven realment meravelles, ens parlaven molt bé d'aquest entrenador uh, que per cert, uh, tal important, signa per una temporada i mitja, és a dir, signa fins al final d'aquesta temporada i tota la temporada 2014-2015, és a dir, uh, el Sant Andreu no només pensen en, en aquesta incorporació en salvar les castanyes, ara no, vol que intenta fer un projecte de certa trajectòria de cara al futur a veure com, com funciona. D'acord, doncs, Gadi, eh, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i estem en contacte. Fins la propera. Vinga, vagi molt bé. D'acord, doncs ja ho sabeu, la notícia. Martí Cifuentes ja és ara, a, a hores d'ara entrenador del Sant Andreu. Molt bé, doncs que fem ara mateix una petita pausa i tornem. Fins ara. va a l'hivern i no volies estar sola. Parlar amb l'ordinador et va semblar la solució. Xetejant. Se'n feien les cinc del matí. El món és ple de que ja no pot dormir. I s'acumulen els missatges i tu tens tanta som, declaracions d'amor de gent que no saps ni qui som, ofertes de viatges i tu tens som, declaracions d'amor de gent que no saps ni qui som.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 Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que aquesta tarda, a partir de les 7, el Centre Cultural Can Fabra acull la conferència Per què va ser possible la Segona República a Catalunya? Es tracta d'una conferència organitzada des del Centre Cultural Can Fabra, però també a l'entitat Tota Història Associació Cultural. I precisament tenim un dels responsables de Tota Història Associació Cultural com és el senyor Gregori Silés. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podrem veure aquesta tarda, què és el que podrem escoltar, perquè suposo que la Segona República Catalunya va ser doncs, desastrosa, no?, pels, pels objectius de, del país. Bé, bueno, és un... És un, bueno, primer el que ho podria explicar millor és el, el conferenciant, el Jordi Casases no? uh, però bé per quan vam concertar la, la conferència i ens va fer cinc cèntims no? mm -hmm. i bueno, amb el marc d'una sèrie de xerrades que fem d'un cicle no? mm -hmm. uh, coneixem la nostra història i plantegem uh, alguns moments així crítics bé, mm -hmm. podríem dir que era un període d'esperança mm -hmm. de molta esperança frustrada i, i frustrada sobretot per un per un cop, cop militar, finalment, mm. anti, antidemocràtic, no?, però jo més que dir un desastre diria que és un, va ser un gran moment d'esperança, que sí. tot era possible, no?, i, i el, el tema de la conferència va una mica això, en relació a aquesta gran esperança, sí. i també és un, te, un, un títol molt, molt suggerent, que com dic que ens ho explicarà millor, no? però sí. uh, ens pregunta, la història té molts perquès, no? I, i el per què, per què va ser possible no? una, una altra persona diria vena. Eh, pues, perquè era un context, era un context espanyol mm. i no, veiem des de Catalunya el paper protagonista que té Catalunya no, pues, analitzar-ho des d'aquest punt de vista una mica mm -hmm. Molt bé, i mm -hmm. també el, hem de dir que Jordi Casases és catedràtic d'Història Contemporània mm -hmm. per la Universitat de Barcelona Sí què podem sí, sí. dir del Jordi Caçases? Bé, doncs, bueno, és una persona de, que té un gran currículum, no?, i és, és catedràtic de, mm. de, la, de la Facultat d'Història, i bé, aquest és el, el seu tema, és a, tant des de la història política catalana com la història cultural, i en concret el període aquest de, de la República és el, mm. o incurs el previ, la dictadura de Primo de Rivera, mm. Mm, i i també podríem dir la primera postguerra, però són els seus grans temes i és un, és un gran especialista que, que té infinitat de publicacions, no? i a més és una persona que alguns l'hem tingut de professor, que explica les coses de manera molt, molt, molt didàctica, entenedora i, i, que, i que promet una gran conferència. Mm -hmm. Aquesta és una activitat organitzada per tot història, associació mm -hmm. cultural, oi? Mm -hmm. Què és el que realitza aquesta entitat? Bé, nosaltres eh, som una sèrie de gent d'origen que havíem estudiat història i que volien continuar vinculats d'alguna manera no anem fent activitats no per la divulgació i sempre des un, des d'un punt de vista de de divulgació però en cinc coma com el, que tenim, el senyor que tenim aquesta tarda, el Jordi Casases, no? amb mm. un gran contingut uh, intel·lectual i de coneixement. I també unes altres activitats que fem uh, és una tertúlia de llibres d'història, no? que ens reunim mm. al Pati Llimona cada primer divendres de mes ens llegim un llibre i el comentem, un llibre d'història, de recerca, de sac, o també fem rutes, per, sobretot per Barcelona. No? Uh, sempre <coughs> intentàvem tenir un llistó alt de la història, no?, o sigui, no, no fer una història rebaixada o perquè és per gent que no ha estudiat doncs, dir, doncs, anem a explicar una història de, de, de misteris o de secrets, que això agrada molt, no? Sinó, pensem que la història per si té molt valor i, i que si està ben explicada doncs que la gent eh, agrada i atreu, no? I, I la idea és aquesta, treure gent cap a la història i, i obrir debat, un debat mm, polític, democràtic sobre el país, sobre el passat no sé, una mica són les línies de de la nostra entitat... Doncs nosaltres des d'aquí el que volem fer és convidar tots els veïns i veïnes mm -hmm. a que assisteixin a aquesta conferència, perquè va possible la Segona República de Catalunya, mm -hmm. que realitzarà Jordi Casas de Zimbert, que és catedràtic d'Història Contemporània per la Universitat de, de Barcelona. D'acord. Només volia comentar-te sí, una cosa, que aquest vendres també fem una altra conferència, Molt bé. que és de història de les línies aèries de Catalunya, també dintre mm -hmm. del cicle aquest, i també la fem a, a Can Fabra, mitja horeta més tard, a dos quarts de vuit. D'acord. Ja. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs, Gregori les moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Vinga, anem a dir. Doncs dic al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la conferència per què va ser possible la Segona República a Catalunya. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament cap al que és la nostra habitual agenda. Quina millor manera de tancar el nostre programa d'avui que convidar-vos a assistir a alguns esdeveniments que es realitzen als nostres barris. Per exemple, comencem pel recinte de la Fabra i Coats, que acull al seminari Actions. El recinte de Fabricots, Fabrica de Creació, acull a partir d'avui fins divendres, Col·lectivaccions. Es tracta d'un seminari sobre contextos de comissariat, formació i producció. És una proposta adreçada a artistes, dissenyadors i mediadors, emergents interessats en expandir la seva formació i donar-se a conèixer diverses experiències, casos pràctics i estratègies relacionades amb la conceptualització, realització i producció d'un projecte expositiu. Per a més informació sobre aquesta activitat podeu adreçar-vos a la pàgina web www.colectivaccions.org o enviar un mail a l'adreça colectivaccions.gmail.com El que sí que hem de dir és que una entitat relacionada amb, aquesta, amb aquest seminari és precisament la llotja de Sant Andreu. Doncs continuem repasant d'altres uh, esdeveniments. Parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició Montcomas. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'oferirà entre el 3 i el 27 de febrer l'exposició Mont organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà de la Trinitat Vella. A través de la figura de l'astrònim i divulgador científic Josep Comas i Solà i dels treballs dels alumnes de l'Institut, que porta el seu nom, s'estableix una xarxa de connexions que ens amplia la nostra visió del món. Podreu gaudir d'aquesta exposició tots els dilluns, dimecres, dijous i divendres, a 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i els dissabtes de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges d'11 del matí a 2 de la tarda. I no ens movem del centre de Sant Andreu perquè el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu s'ofereix dels dissenys de Josep Palau i Uller als teixits de Puntes. Visions noves des de Randes. Exacte, el Centre, Cultural, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes, número 30, us ofereix fins al 14 de febrer, és a dir, aquest divendres, dels dissenys de Josep Palau i Lluer, i Uller, i uller, els teixits de puntes, visions noves des de Randes. Doncs hem de dir que l'Associació de Puntaires de Sant Andreu, fidel al seu objectiu de difondre tècniques i treballs de puntes de coixí, en col·laboració amb el taller Randes, ens porten els treballs de puntes inspirats en els dissenys realitzats per Josep Palau i Uller per la indústria tèxtil. Més coses a comentar-vos, ens n'anem en novament cap a la Fabra i Coats perquè us ofereix una exposició de pintura de Ramon Vila. L'Espai Josep Bota de la Fabra al carrer Sant Adrià, número 20, us ofereix fins al 16 de febrer una exposició de pintura de Ramon Vila. En aquesta mostra us oferim l'obra del pintor andreuvenc Ramon Vila amb una visió artística completament diferent en cas es descobreix una nova tècnica pictòrica. Aquesta exposició tindrà lloc i té lloc a l'esperit Josep Bota de la Fabricots i organitza el districte de Sant Andreu a l'Ajuntament de Barcelona. Doncs avui sembla que no ens movem de Sant Andreu. Els altres barris queden una mica oblidats. El que hem de dir-vos ara és que la Biblioteca Inés Iglesias Can us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra, el carrer del segle número 24, s'ofereix fins al 23 de febrer l'exposició Vinyetes Palestines. Al gener del 2012, Acció contra la Fam va desenvolupar amb Alvaro i Pere Mehan, il·lustradors i dibuixants de còmics Vinyetes Palestines, un taller d'expressió mitjançant el còmic amb adolescents palestins del sud de Cisjordània. En els dibuixos es reflecteix com viuen en el seu dia a dia la quotidianitat i volen que la seva situació sigui coneguda més enllà de les seves fronteres. Paga la pena escoltar-los mitjançant els seus traços. Aquest és un projecte d'acció contra la fam. I del taller també sorgia el documental Vinyetes Palestines de la realitzadora Raquel. Barrena. Aquesta activitat es porta a terme a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra, l'àrea de còmics de la primera planta. I ara anem al Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició el 1714 des del present. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran Número 11 us ofereix aquests dies i fins al 26 de febrer, i amb motiu dels fets del tricentenari de 1714, una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Doncs hem de els horaris per poder visitar, fer la visita és dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit, i els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. A més a més, i també al centre civil de Sant Andreu, el dilluns 17 de febrer, a dos cos de bull vespre hi haurà una conferència amb el nom Catalunya 1724, a càrrec de Juan José Avella. I atenció, perquè el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a Gantinagar. El Centre Cultural en Can al carrer del segre número 24, us ofereix fins al 28 de febrer l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar, d'Aliana Bartolomé. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui donar les gràcies a tota la gent que hi ha avui implicada, com és el Francisco Miguel, a la Susana Ávila, a l'Esteve Llitre i evidentment doncs, el que sí que volem és convidar-vos a cada mans ens escolteu la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu seu.